Errek indarretik bezak batukam behar duten teknikatik. Horregatik, importanta dirorlako xapelgoak. Kirolariak elgarrekin gurutzen baitira eta teknikak ikasten dituzte, baina desafioa eta erronka diren aguzi. Andi arben hoiz da Lapurtaren aurtengo prestatzailea xapelgo honetan. Agida hemen errekera horretan teknikik ezparima duzu, uh, ez tu bari saltzia. Erbat oso emaitza txakak main, izaintutzu. Teknika hain izberda. Ez du zer hori, agazki hori baina bai bai, teknika oso, oso berdu. Masina Farroak bere ekipa ere eraman du Euskal Herriko finalera. Emile Etxepak dohoztiarra da, edaberrak garrantoku ez duela zerikusirik froga honek Donapablikoarekin hemen sokatira erraititerako pisua kontrolatua baita arrun. Hemen uh, xe berita kilo behardien, zorzio artean. Han donatpa leo, no, hamar izan, me, bon, piztioa berdea, eta... Barutien egunta masai eh, kilo artean, zue. Otonat eta berreuna hamaran artean, zue. Eh. Ipar aldeko kilolariek, irabazuten frogan bakarra, organ izan da. Berreun kiloko orga edo gurdieri, lau itzul imanbait dizkio Mathieu apestetxek. Eta kontenda ere, Manolo Alkaia ga, epaili lanetan ari den endaiarra, baina iparraldean talde bakar bat montatu beharko litzatekeela uste du. dut igual gero iparraldeko talde bat montatzea fiskat ona ona on shamara. Ez, ez baita aski ikirurea eh, aski ta daude serapela eh, laguna aski iparralde guztien, olako hiru hiru talde montatzeko. Errekirole edo indar jokuek ere, beste kirol guztiek bezala arauak eta legeak baitituzte eta erronkadan gaztetsuekin lan egitea geroa segurtatzeko.